Așa, deci, conjunctiv 2 um, are două variante. De, de fapt, conjunctivul are două variante, conjunctiv 1 și conjunctiv 2. Conjunctiv 1 este cel care se referă la vorbirea indirectă. El a spus că da. ei e foame, da? Asta este. Conjunctiv 2 reprezintă, o, exact cum spune aici, o situație ireală. Eu aș vrea o cafea, aș vrea să beau o cafea. Eu aș mânca o pizza. Nu mănânc, dar aș mânca. De asta se cheamă ireal. Reprind o dorință, da? da. Și conjunctivul 2 se formează cel mai simplu prin verbul viurde plus infinitivul. Ich wirde essen înseamnă eu aș mânca. Da. Ich wirde trinken. Eu aș bea, ich würde bezahlen, eu aș uh, plăti și așa mai departe, da? da. Sau la uh, verbele astea uh, auxiliare, la sein, este ich wäre, eu aș fi. Da. Și respectiv la haben este ich hätte. Ich hätte gerne. Ich hätte gerne, ja? Ich hätte. Da. Și cam asta e. Nu, no. și am acum am să înțeles. să facem exercițiul cu conjunctiv 2. Așa, atunci wenn das Wetter schön wäre, würde ich jetzt spazieren gehen. Aber das Wetter ist nicht schön und ich gehe jetzt nicht spazieren. Exact, cum traduce asta? Dacă ar fi frumoasă, exact, dacă ar fi. Vezi? Deaia este veră. Da. Ireal, așa? Exact, würde ich jetzt spazieren gehen. Yeah. Aș merge acum la plimbare. Genau, yeah, no, a merge acum la o plimbare. Dar Dar vremea nu este așa frumoasă. Genau. Yeah, no. Și nu merg acum la plimbare. Genau. Yeah, no. yeah. Ia? Asta e prezentul. Da. Good. Și atunci, aber ich singen und bin keine Asta m mai făcut o sau? Nu știu, dacă l-am făcut odată, o dată, o se mai mai repede. Și atunci, ar fi ven ich singer. Rinn oder zinger, ja. Yeah. Wenn ich singe wäre, uh, ja? Würde ich ein operer-singerin sein? Noe, ein mal? wäre, würde ich eine operer-singerin sein? Uh, nu. In loc de «vurde sein», întotdeauna putem spune «verre». Deci... Singerin zare? Würde ich eine Deci, încă o dată. Cum spui eu aș mânca? Ich würde esse. Foarte, essen. Foarte bine. eu aș bea. Essen. Ich würde trinken. Și eu aș fi? Ich wäre. după ich wäre sau după regulă ich würde sein. Ich würde sein, da. Deci, or ii fur design care nu prea să folosește, ori forma mai scurtă iveră. Nu mai au singură varianta iveră, ia? Yeah? Da. Good. Și acum. zice că eu nu pot să cânt. Ich kann nicht singen. Da? Mm. Și atunci lui trebuie să spunem: "Dacă aș putea să cânt, wenn ich singen könnte, cânte foarte bine, aș fi o operă de, cândrați de operă." Ich... Nein, aș fi Ich, ich sein. Nein. Være Atom, ich, værre ich oppernsengerin sein. Nei, dake i pui værre... ich oppernsengerin. Punkt, Fertig. exact. Fertig. Oder würde ich sein. Ja? Da. Da er folkt på værre. Aša, da er en ich singen könnte, værre ich eine oppernsengerin. Være da. Ok? Gut. Da. Die nächste. Dann ja, aber bin kein Millionär und kaufe keine Villa am Meer. Wenn ich Millionär wäre, exakt, hätte ich eine Villa am Meer gekauft. Aș cumpăra, dacă aș fi milionar, aș cumpăra. Aș mânca. Wenn ich Millionär wäre, würde ich eine Villa am Meer kaufen. Exakt, würde ich kaufen. Bine. Next? Da. Yeah. Aber Stefan hat keinen Hund und kann nicht den Tag mit ihm joggen gehen. Mhm. Mm wenn Stefan einen Hund hätte, würde No, einmal, wenn Stefan Wenn Stefan einen Hund Na, hätte. În ce caz este hund? Ein Stefan ein Hund. E... Akuzativul. E. Foarte bine. Deci atunci wenn Stefan einen Hund hätte, foarte bine? hinte vedea i din nu A, tu, tu ai spus ar merge la o plimbare dar în propoziția noastră avem el ar putea să meargă cânte că Cân... ar putea da atunci, cânte ea ie din tac Jögengeen. Genau. Mitim Jögengeen. Alea rămân la fel. Dacă nu-l aveam pe can și ai vrea să spui ar merge în fiecare zi la o primară, at atunci îi spune viurdă. Jögengeen. E clară diferența? Da. Da. Da. da. da. Și atunci. Aber mein kinder kochen nicht gern und ich muss jeden Tag für die Familie kochen. Wenn meine kinder... Mm -hmm. Gärne... Gheia? No. Yeah, yeah? when mine king de ghern cohen și încă ceva Den, Dacă ar găti, könnte, könnte. Nu nu dacă ar putea să gătească, dacă ar găti. Ha, să spunem. Cumpoi copiii mei ar găti. Mine king-ul vurdă würde cohen. Vurdă vurdă cohen. mai mult, U, da, și acum cu ven sind meine kinder kochen würden gern kochen würden gern kochen würden, mm -hmm. muss ich nicht jeden tag für die familie kochen da da tola spus nu trebuie să gătesc nu ar trebui müste müste ich müste ich nicht jeden tag für die familie kochen exakt 6 Aber du würdest nicht viel und hast in der Schule keine guten Noten. Mm. Wenn ich na no. wenn du viel lernen könntest. Du könntest. Dacă ai învățanu, dacă ai puteai să înveți. <coughs> wenn du viel lernen würdest. Foarte bine, learnen würdest. Wenn du viel lernen würdest. Kjønt, no. Ai avea. Hettest du, hettest du, in de schule guten noten. Nu, hei mal? Hettest du? Hettest du, in de schule guten noten. Guten noten. In ce caz este schule? Hettest du? Acuzativ. Nein. Că nu te duci în școală. Hett, no. Și atunci in e Nu, nu. Că tu ai avea notele. dativ. Exact, e din cauza de in. In der. Schule. Du in, Schule, in Schule in du, ha? du in der Schule gute Noten? Genau. In der Schule gute hättest du gute Noten. Hm? Imvers. du in der Schule gute Noten? Hättest du in der in Schule gute Noten. Exakt. Aber wir haben nicht genug Geld und machen im Sommer nicht Urlaub auf den Malediven. Wenn wir genug Geld hätten. Hätten ja. Würden wir einen Sommer im Maldiven auf den Maldiven? Würden wir? Wir machen Noch einmal, no, wir würden wir? Würden wir im Sommer Mhm. ein Urlaub auf den Malediven. Ja? Machen. Machen, exakt. Würden <laughs> trebuie să avem tot <laughs> infinitiv după el. Da. Dar în ce în ce caz este urlaub? Imzomer ist urlaub, trebuie im urlaub. Noi. Imkret dativ. Exact. Nu, nu. Că nu avem min. Zomer este dativ. Imzomer. Imzomer. Și urlaub? Noi facem un concediu. E acuzativ. Ce facem? E acuzativ. Ce facem Un concediu. Și atunci ar fi ainen urlaub. Ainen urlaub. Ist ainen. Genau. Machenvir eller vi vil i sommer en urlåb på den Maledivenmachern. Malediven Asa se foloseste nemteste când te referi că faci pe o insulă. Nu zici cum zicem noi, în Creta sau în Martinica. În Gena, pe insula respectivă faci. Da. Good. Weiter. Aber ich lege lange, lange und komme zu spät in der Schule. Und komme zu... Oh. Hig. <laughs> aber ihr schläft lange und kommt zu spät ja ihr okay, kommen zu <coughs> wenn ihr wenig nein nein nicht lange wenn, wenn ich... ihr nicht lange schlaffen könnte könnt nu ați dormi nu, nu dacă ați putea să dormiți dacă nu ați dormi cum spui eu aș dormi Ich würde schlafen. Si voi, schlafen. voi ati dormi? Ihr werden schlafen. Nein, nein. Ihr. Noi am dormi? Wir werden schlafen. Nein, nicht werden. Asta noi vom dormi. Deci, in coarte, eu as dormi? Ich werde schlafen. Nein, ich würde. Ich würde schlafen. Ich würde schlafen. Noi am dormi? Wir Foarte bine. Voi ați dormi? Ihr würdet. Exact, ihr würdet schlafen. Și acum relunând, dacă voi n-ați dormi așa mult, wenn Nu n- n- n- n- n- n- n- n- n- Oh, shotenge zde na genau Werden, no no no you watched that you watched ihr bald in zur schule sein genau uh, nur sein zu kommen you ihr bald zur schule kommen exakt da nur bald spui nix zu spät nicht, nicht, spät. Spät. Ni, nein, en nein, en nicht zu spät nicht nein nicht zu nur zur zu nicht zu spät zur schule zur Schule nicht zu spät zur voi ați veni dacă nu ați dormi ați veni veni ir nicht lange schlafen viurdat viurdat ir nicht zu spät zur schule kommen se formează un oarecare automatism așa nu da încercă ăsta armătura de jos seara l-am făcut yeah. am cum altul care nu l-am făcut genau asta cu A10 ah in A10 ok ok ach wenn doch nur ergänzen sie die verbe in die richtigen form in in in der richtigen form totim po man anche ceva parc's nebu dar in che caso di forma forma colo crigila relativa exact che forma di form in der form in der form daca noi puneam sau introduceam ceva în formă, era o mișcare. Încerc acuzativ. Dar aici sunt in der, richtigen, și adjectivul la, la dativ primește totdeauna N, da? Da. De-aia este der, richtigen, form. Dacă ar fost masculin, adjectivul tot N ar fi fost. Im, schonen, urlaub. Im, schonen, da. Da? Guuuut. Ok. Es, es regnet so stark, wenn doch endlich der Bus kommen würde. Okay, a stai e exemplu, cum, cum ar fi, cum ai traduce? Ploie foarte tare, mm -hmm. dacă dacă ar veni autobuzul în sfârșit. Exact. Kommen würde, dacă ar veni. No. Doch ăla se pune acolo uh, în sensul că uh, Cel care spune se așteaptă ca chestia să fie negativă. Autobuzul nu vine, dar dacă ar veni se implică faptul că nu vine. Înțelegi? Da. De da, aia se veni. pune. E mai mult așa o chestie de stil, de limbaj. Și dacă, da. exact, și dacă îl Exact. Dacă scoți pe doc, tot același lucru transmiti, dar mai rigid așa, mai... Asta doc ăla e mai articulat. Good writer. Meine kurze Haare sind langveilig. Mm -hmm. Wenn ich toch lange Haare hette. Hette, genau. Dacă aș avea... Tok... Wenn ich toch lange haare hette. Mm -hmm. Atunci părul meu e foarte... Și asta cred că l-am mai făcut odată. Părul meu e foarte scurt. Nu, nu e scurt. Nu, e plictisitor. E plictisitor, e, e comun, e ăsta somn langveilig. Da. Talk, lange, hare, hete. Dacă, Dacă aș, avea... aș fi avut nu? păr mai mare. Dacă aș avea. Dacă aș avea păr mai mare. Deci, fii atent. Um, eu aș avea, spui, hete. Da. Eu aș mânca. Ich würde essen. Ich würde essen. Foarte bine. Și eu am mâncat. Ich habe ich esen. Foarte bine. Acum, dacă vreau să, Deci avem un uh, prezent. Eu aș mânca. Acum, da? Da. Și un trecut. Eu am mâncat. Dacă vreau să formez vorbire, uh, forma asta ireală, de conjunctiv 2, la trecut, adică eu aș fi mâncat ieri o prăjitură. Și atunci ar fi... Nu, asta înseamnă eu aș mânca. Îl pui hete. Ich hätte gegessen. Ich hätte gegessen. Am înțeles. Deci, în, când spune ich hätte gegessen, hete ala spune că e ceva, uh, o dorință. Iar da. celălalt gegessen îți spune că e în trecut. Dacă îți spun ich würde essen, e o dorință acum. Ich hätte gegessen, eu aș fi mâncat ieri. Wenn ich das gekauft hätte, dacă aș fi cumpărat asta ieri, ih He hette gekauft. Aş fi cumpărat și ih wird de kaufen, aș cumpărau acum. Da. Da? Asta e. Deocamdată n-am ținut în formă de trecut, da ți-am spus așa preventiv. Ca ai da, spus da, tu ih uh, hette euh sau nu yeah? așa avea. Good writer, dry. It is der 5 Wochen în Africa. Wenn meine Schatz mir Wenn mein schans mir endlich einen brief schreibt. Nein, nu dacă mi-ar -mi skrie. Wenn mein schans mir endlich einen brief... Ah. Cum spui, eu ar skrie? Ich würde schreiben Foarte bine, el ar skrie? Er... Wyrde schreiber. würde schreiber. Exact. Deci la fel, dacă mein Schatz... wenn mein Schatz mir endlich einen brief würde schreiber. Nein, că ee Sch Schreiben würde. Genau. Wenn mein Schatz schad... mir endlich einen brief, schreiben, brief würde. schreiben würde. Dacă mi ar scrie, da? Și în ce caz e Schatz acolo? Wenn mein Schatz. Aici e la accusativ. Nu. Nu, e nominativ. Exact, că el ar scrie. Da. Comoara, da? Gut. Gut. Da, mi-aduc aminte, da, parcă am discutat despre comoară. Da, da, da, așa e. Gut, weiter. Gestern abend habe ich wohl zu viel getrunken. Oie, oh, yeah. wenn meine Kopf nu nicht so, vech tun würde. Genau, tun würde. Tun würde, Ok, da. acum hai să uh, mai uh, afli despre o variantă la conjunctivul ăsta 2. <coughs> ok. El... Se formează prin, deci odată cu viurdă ci infinitivul, care în majoritatea cazurilor, sau iei forma a doua a verbului și îi pui da. un umlaut. Forma a doua, știi că fiecare verb are trei forme. Da. Fo De exemplu, care sunt cele trei formele verbului zain? Sein, vere, nain. For, forma a doua înseamnă eu eram. Sein, var și gevezen. Foarte bine. Sein, var, gevezen. Deci astea sunt, e forma lui de, de infinitiv și cele două forme de trecut. Da. Dacă iei forma din mijloc și pui un um la ut, e Obții forma de conjunctiv, dorința asta, se situația e reală. De este veră. La haben, care sunt cele trei forme? Haben? Haben? Hete? Nein? Haben? Eu, eu am avut? Eu aveam? Ich habe gehabt. Sau? Ich hatte. Ich hatte. Ich am zis Hete. Exact. Și hatte este pentru că lui ăsta, dacă îi pui un num la ut, obții Hete. Mm. Vezi? Ele okay. respectă regula. Da. La fel. Vyurde provine practic din VURDĂ. Știi? Care înseamnă a fost. Nu, înseamnă a deveni. A deveni. Da? Da. Și practic, acum, dacă spun eu aș veni, cum zici? Ich würde kommen. Foarte bine. Sau, spunând, folosind regula asta pe care tocmai am zis-o, cu umlaut pe forma a doua a verbului, ich, care e forma a doua a verbului come. Cum spui eu um, am venit? Ich bin ich Foarte bine. Și aia dintre ele, eu veneam, ich kam. Come, kam de come. Kam. Nu? Da. Deci, adunja. Ich käme. Käme. Ich käme. Ich käme este exact la fel cu if were the Înțeles, e okay. Astea nimeni nu le folosește. Da, nu, prea de tic, nu, sună și pretențios așa. Toată lumea spune ich würde kommen. Dar e bine să știi de existența lor pentru că vezi la un moment dat K, A, umlaut, M, E, K, M. la ăla înseamnă da. ich würde kommen. Este un conjunctiv zvai, Și la fel aici avem ich würde, ich würde, tu, nu ich würde, uh, cum spune, mein Kofnur, nichts O, W, Tun-viurdă. Tun-viurdă. Ia? Tun-viurdă. Sau în loc de tun-viurdă, cum ar fi? Uh, Trebuie să știm uh. ce, cele trei forme ale verbului tun, pe care probabil că nu le știi, și o să le trecem uh. la sfârșit. Peste... Da. Așa. Și avem tun, tat, tun. tat, tat și patria o știi sigur, ghetan. Ghetan. Ich das getan. Leiden, nu? nu, nu, cu unul. Cu unul. I-hap dat dat dat. H-a Ai făcut asta? Oder dat dat dat dat dat. Asta m-a durut? Asta m-a dorut, dat dat dat dat okay. dat. Oder dat dat dat Acum. Ja? Deci, da. reluând, în loc de tun würde, cum mai spune? Das hat mich getan. Nu? Uh, cu exemplu nostru. Gestern abend habe ich wohl zu viel getrunken oh, yeah. wenn mein kopf nur nicht so we forma doacum laut schaut denn ich a tete so zehn tete oder tun wurde ja. gut weiter also, ich glaube ich habe mich verlaufen wenn ich nur den richtigen Weg wissen würde oder wenn ich nur den richtigen Weg I, I, wissen de la visenia ja, nu știu care e vara să dăm la sfârșit să îl trecem și pe el da visen cusp eu am știut oh. ich habe gewusst ich habe gewusst da, oder oder ich wusste Gevust? Visen, Gev uh, so vuste, gevust. Visen, vuste, gevust. Visen, vuste, gevust. Astea sunt cele trei foli. Și varianta aia din mijloc, dacă îi punem un um laut? Vuste. Vuste. Venix das, vuste. Dacă eu uh, aș fi știut asta. Nu dacă aș fi știut asta, ci dacă aș ști asta. Dacă aș ști asta. Da? Dar în varianta din exemplu avem... «Venig nur den richtigen weg wissen würde.» Da. Corect. Da, pentru că avem două spații acolo. Da. Dar absolut corecte și «Venig nur den richtigen weg wirste.» Wirste, da. Absolut la fel. Dar ce înseamnă «Ich habe mich verlauven»? pierdut. M-am råtacit, exact. M-am råtacit. Știu că mi-ai spus data trecută. Cu fer, da? Și «Ich habe mich verlauven»? M-am înghițit. M-am înghițit. M-am înghițit. ge este a înghițit normal, iar fer-slugăn a înghițit prost. A necat înghițit. Tot timpul când e feul ăla înainte, e, e ceva e mai, mai rău. E ceva mai rău, da? fer <laughs> A te uitat prost. Te, da? da. Good. Pe același principiu avem și um, eu aș putea. Cum spui eu aș putea? I-i cânte. Exact. Care este, de fapt, i-i conte plus umlaut. Da. Conte e fiind forma a doua a verbului. Da. Intelegi? Deci kante. regula se respecte. Da. Ich könnte Good weiter. Ich kønte. Morgen fährt unsere, unser nettes aupe medchen wieder zurück nach hause. Wenn sie doch immer bei uns bleiben würde. Genau. Yeah, no. Da, stai. Acum er litt Și, da, in bleiben würde. Wenn sie doch immer bei uns ăm um, blibena și fi... Deci lung forma B de la mijloc blib Exact, numai că lu asta nu avem cum să îi punem un umlaut. B și rămâne blib. așa, blibe. blibe, blibe. Că el nu are loc de umlaut. Da? Nu venzi doc îmi mai ăntz blibe. Blibe. Oder bliben wurde. Ia? Da de cei da. netes Eu că au permedien e la e la neutro. E neutro foarte bine, că e medien. Da, asta nu o să explica și eu toate cuvintele în germană care sunt aduse din altă limbi și așa mai departe sunt neutre. E adevărat, dar ăsta nu e așa. Okay. <laughs> e adevărat, majoritatea. Das Taxi, de exemplu. Das Baby, care da. sunt venite din engleză sau din alte parte, sunt neutre. Însă O altă regulă este că toate diminutivele din germană sunt uh, neutre. Iar Medchen este domnișoară. Am înțeles, da. Da? De-aia e neutru, dar din cauză că e diminutiv, nu că e venit în altă țară. Da. Ia? E... Probabil că îl ți-a spus și asta și le-a le amestecat tu. Mm, nu, că nu prea cu diminutivele, nu. asta mi-ai mai spus tu dată dar... Nu mi-e intrat în cap. Ăsta este că Methen e un diminutiv. De-aia pare ilogic pentru noi, domnișoară, să fie neutru. Dar ăsta e explicația, că e diminutiv. Și toate diminutivele, tislein, o măsuță, hoischen, căsuță. Da, das, ăștia sunt neutre. Toate sunt neutre, toate diminutivele. Și exact ca și în românește, practic orice cuvânt poți să-i faci un diminutiv din el. Îi pui un hen sau un line și l-ai făcut. Și poți mi? să faci din sertăraș, pătuț, ferăstruică. Toate le poți ha, să le faci mai mici. Da. Știi? Chiar dacă nu sunt în dicționar. Nu? Înțeles, da. Exact așa e în ziua oameni. Zergut, weiter. Ich bin schon so müde wenn ich unsere Gäste doch endlich nach Hause gehen würde. Nein, gehen. Gehen müsste. Nu, e corect. Nu. No. Dar lipsea ceva, gehen. Gehen gegangen. Nein, nein, nein, gehen. Cum spui, Iar merge acasă. Poftim? Ei ar merge acasă. Ier? Nu, nu, ei, ei, nu voi. Zi? Sie? Zi sie, sie gehen nach hause. Nu, tu ai spus că ei merg acasă. iar merge. Sie würde würden nach hause. Sie würden, na. Că-s mai mulți. Da. Deci. Atunci ar fi, wenn unsere geste doch endlich nach hause gehen würden. Exact, Gehen würden oder în loc de toată asta forma a II-a a verbului gehen gehen ing ginte gatan frate frate ginge ginge ginger mi căs mai mulți gingen gingen gingen căs geste, Da. Yeah? Dar știi cum se spune gazdă? De ce sunt geste care vin. Dar gazdă, tu care îi primești, se spune Gasgeber taskimer. Ja. Da? Okay, dann statt. Ola care dă. Ta. Good. Și atunci exil nicd von diesen Typ Wesen, wenn er mir, wenn er mich nur endlich in Ruhe lassen wird denn würde. Vyurde, genau, er. Würde. Ich nu, îmi eș nu Exact. Da. Dar în loc de würde lassen, cum poți să mai spui? Și atunci aș fi ăla de la würde, de la lasen. lassen? Lassen? Îl avem? Vă spun dacă am aici. Nu. Lasă-n. cum spui eu am lăsat? I-ave-i gelasă. Gelasă-n. Deci o știi. Și forma dintre ele este l-i-s. Lasă-n, s l e t Da? Gelasă-n. Lasă-n, l-i-s, gelasă-n. Lasă-n, Nu scris. Wohnt er vi bene amich nur ähnlich im Ruhe Lise. Lise, exakt, Lise. Dacă mar lăsăm. Ăsta este Lise. Da. Ja? Good. Nu înțeleg. iar n-am făcut. Okay. Ăsta nu cred că l-am făcut azi până. Good. Als eb, als ob er traurig wäre. Mm -hmm. Bindel se det antvål se det som sier de verben i de riktige formen. Vå systemen... Det... Da de ce e i aici de riktige formen? Formen er e feminin. E, e feminin, for at bine, i nje kaze e? Sier de verben i de riktige formen, aici e acuzativ. E acuzativ, pentru că sier det som sier de da. Seți se Da. Zețen si hier. Mai sus era, mai sus era la era dativ ca călul era, era alt verb. Da, așa era ergență, zezi er, Exact, ergență nu cere acuzativul. Pe când da. zețen faceți, introduceți, aplicați, da, așezați. E, da. Okay. Was ist denn was ist denn mit Peterlos? Ich weiß nicht er sieht aus als ob er traurig wäre. Mhm. Mm er sah also traurig. Deci cum, cum Care e cu Peter? Nu știu. El arată ca și cum ar fi trist, supărat. Da, exact. <coughs> okay, schatzt, <coughs> okay. und denkst du, das Wetter hält noch? Ich möchte so einen grillen heute Abend. Știm că și atunci, das könnte schwierig werden. Contra, das könnte schwierig werden. Asta ar putea să fie greu. Exact. Și atunci, uh. Deci, ă uh, noi să spunem uh, pare că va ploa curând. Okay, și atunci, uh. Să cuvintele jos uh, Deci cum spui pare? Es zit, es zit aus Es zit aus Acolo era el pare Peter da. Dar aici da. pentru că îi vremea Se pare es zit aus Es zit aus uh -huh, Ca și cum ar ploua curând Als ob, Als ob Bald regnet regnen Regnen ar ploua Regnen würde. Dessert das heißt, bald regnen würde, da. Exact. Ja, spør, da. Als um, ob es bald regnen würde. Kaik kumar ploare. Dessert bald regnen würde. Entteles? Um, Gut. Du, wie viel hat dein freund eigentlich heute Abend getrunken? Ich habe seine Bier biere nicht gezählt Mhm. Mm Ok, și atunci ce am? Mm -hmm. hat Nu, C e, nu el spune eredet eredet Da? Că mai în sus era pare că vremea El spune că da eredet eredet zo, zo al sober Als ob er zu viel getrunken... Ar fi bæut? Hette. foarte bine. Dacă ar bea, get, uh, ar fi trinken würde. Trinken würde. Da. Da, noi referim că ar fi bæut. Getrunken hette. Da. Alstom, rog, zu so viel... Deci, el vorbește, în sensul ăsta, adică vorbește greu, ca bețivii. Da. Ca și cum ar fi bæut, da? da? Als ob zu viel getrunken hette genau. Sunt un och dein armer mann ist ja völlig überarbeitet. Ah ja, wenn du mich fragst, fragst. Și atunci fi... să-i er când mă fraști. Ja. Par n-am pus să folosim pun ăstea. Deci, în primul rând, ce înseamnă uber arbeiten? are prea mult de lucru. Exact, e supra-solicitat. Supra-solicitat. În sensul da. ăsta, da, e... Hai, hai avem un fraxt, când, Dacă tu mă întrebi... Nu? Da. Exact. Dacă mă întrebi, avem un mic fraxt. Ce verbi avem acolo? Hai. Tu, tun. Tun avem și haben. Deci, er... Tut nurzo, el se comportă așa. Ea al sober, al sober. Ca și cum ar avea stres. Film stres. Ha, hete. ar avea, exact. Dacă ar fi avut stres, er. ar fi fost gehabt hete. tut er tut, er, er tut her, zo se uh, traduce prin el se comportă, el face așa. Ca și cum ar avea stres. Ca și cum ar avea stres, da. Dar nu e atât de complicat. Mi se pare nu, mult nu, mai complicată enunțul. Nu bine e să le pun în... Da, da, și mie mi se pare... Era mai ușor să te pune direct să traduci, că atunci ați era mai la îndemână. Gu chiar mi se pare destul de greu să le pun, să dau eu propoziția cu cuvintele care sunt jur. Da, jos. da. Ah, dein Bruder ist wunderbar. Ich erz auch in mir. Nu mă puțin, că mai aveam, o, mai aveam o propoziție. Eigentlich... Eigentlich hat er ein ganz entspanntes Leben. Mhm. Mm Și în ce caz e leben? Eigentlich are un ganz entspannt. Aici dativ. E... Nu? El are o viață relaxată, nu? E Aici acuzativ. Are el în e nominativ, nu? Exact. Și viața după a Și Şi... e... din cauză că Leben îți dă Leben. Este ganz entspanntes. Îți aduciam, cum spuneam, o beră rece. Ein kaltes Bier. Kaltes Bier, Ein entspanntes Leben, o viață relaxată. Ein kaltes Bier. Și exact așa ar fost dacă era la nominativ. Ein ganz, ein ganz entspanntes Leben, ehm um, ist schön. O viață relaxată e frumoasă. Și acum în e nominativ. Da. Ein, ein, ein kaltes bier. Ein entspanntes leber. Gut. Weiter? Ach, dein bruder ist wunderbar. Er geht so gehen mit mir ins concert. Das macht er nur aus Liebe zu dir. Um. Deci avem iarasi uh, verbul tun er tut so adicca el se comporta asa Ca și Al... cum ar fi muzical? Mu als ob el? er muzicalis wără. Nein, ar fi. Hete, vere. Nu. Vere, exact. Hete ar avea. Deci, er tut zo, so, el se comportă așa, als ob, tot... als ob er muzicalis wără. So, als ob er muzicalis wără. Da? Zumă, er tut zo, als ob er hungrich wără. El se comportă așa de parcă ar fi înfometat. Înfometat, da. da. Er da. tut so als ob er erkeltet veră. El se comportă de parcă ar fi răcit. Ar fi răcit, da. Înțelige același mecanism. Da. da? Als ob er irgenvi veră. Da. Um, și Dar de ce este INS concert? Știi? INS concert, asta e... Concert e la... E neutro. Inăutru, das concert. Da. Și? În e das concert. Că e acuzativ, din cauza lui Ghen. E ok. tot asta n-am ștept. Că e, el merge la concert. Că dacă era acum la concert, nu mai era ins. Atunci ar fi fost in. Da, ai e o, o nuanță. Teoreția ar fost in. Numai dacă dacă spui in concert, se presupune că tu ești ăla care cântă. Daca esti mm. la care asculta, spui bye, bye dem concert. Ich e bin bye dem concert. Da. dem concert. Bye dem concert, exact, că e ceredativul. Da. Da. Dar aici fiind geien, ich gehe concert. La fel cum te duci la, la, la cinema, spui ich gehe ins kino. Kino. Da? Ich gehe ins teater, Dacă te duci la teatru. Ich gehe ins concert. Da. Good. Am înțeles, am înțeles. Asta a fost destul negru exerciția asta. Ok, la următorul? Dreițen. Înfântliche Bekant-Machungen. Poți să-l traduci? Uh, Te uh, Sigur, ce este Bekant. Bekant e cunoscut. Exact, și Mahung vine de la Mahăn. Da, atunci ar fi... Deci a face cunoscut. Te faci cunoscut, a te face cunoscut. Da, a... face cunoscut. Exact, mai degrabă anunțuri. Anunțuri. Asta se apropie cant bahuc. Ce... Anunțuri publice. asta înseamnă deschise. deschise public. Deschise public, anunțuri publice. Exact, anunțuri publice. Ce scrie pe pancarte? Da. Pancarte. Okay. Okay. Deizizețe în presens pasiv. Prezenț pasiv înseamnă diateza pasivă. Frigiderul este reparat. Punem să ne întrebare. Exact, de, de aici plecăm. Deci. Okay. Umacht du Abendkasse öffnen. Umacht du wird die Abendkasse geöffnet. Și cum traduce asta? La 8, casa de seară se deschide. Mm, nu, ăsta e sensul, dar tradus e altfel. Umacht du hey, am, am tradus traducus prima resurs. Da, umaktur, dar nu spui se deschide, A. ca ar fi fost öfnăt zich, se deschide, okay. wird geofnăt, este wird repariert, este deschisă. E, nu, eu am citit, eu am răspuns la primul de sur, umaktur, abed casa of, of ne, Exact, dar asta... Atunci, asta al alt ar fi umaktur, umakt, la ora op, sar? Nu? Nu, la ora 8 se deschide casa. Nici? Wird geofnet, Wird repariert. Este la deschisă. La deschis. Nu, nu, este deschisă. Este. La ora 8 este casa deschisă. Exact. Casa Sigur că, de în sensul că se deschide, dar tradus exact este, este deschisă. Anțeleg, Asta da. este de ateza pasivă. Este reparat, este deschisă. Este deschisă Exact. Vaiter? wegen Bauarbeiten die Linie U3 und U6 für eine Stunde schließen. Mhm. Deci, va se zvegan Power Din cauza lucrărilor construcțiilor, șantierului. Mhm. U3 și U6 o să fie pentru o oră. Nu o Sunt pentru o oră Exact. Hai să zicem acum Schonochia äh uh, für eine Stunde wird die Linien U3 und U6 geschlossen. Genau. Nu, nu încă o dată, ai greșit ceva. Vegan Power Byte? E, Vegan Power mai multe linii werden. Exact, werden, din linia 3 und 6. Linia cu 3 und 6 s-a închis. G-șlosă, foarte bine. S sunt închise. Dar cele trei forme ale lușlison le cunoști? Shlison? Și ni-s am shlis, bine, dar a doua este shlos. Și nu s-n shlos, g-șlosă. Atan, on 5/5, Comenzi, șlos G13. Da, șigur. Asta e șlosul ăsta de lângă și castelul. Exact, <fric> că, că de acolo și vine. Castelul era <fric> ceva care e închis, care e, nu am e anțeles. deschis. Ok. Schließen <fric> Schloss geschlossen. E șlosul, nu-n ce le-ta. Ok, și atunci ar fi de la 3, ab august, dă steată, Nu, da. Și atunci ar fi, uh, am august, nu, nu ab august, viet, ja. dă uh -huh. steată, renovier. Renovier, exact. Renoviert. Din, și tradus cu ar fi începând din, anul, o, da, da. Începând, anul. începând din august, teatrul va fi, N nu? nu este teatrul ieșit renovat. E, exact, este renovat. Dar când vui va fi renovat? Zil de <coughs> renovire. Nu, ai înseamnă oricum nu seamnă nimic viurd de renovier. Viurd de renoviren înseamnă ar renova el teatrul. da, nu merge. Deci, încă o dată frigiderul Este reparat? Vird reparit, da? Și frigiderul va fi reparat? Das Kölschrank der, der, külschrank? Der, külschrank, verde. Nein? Vird, reparit, verde. Exact, va fi reparat. Și trebuie reparat? Der, der, külschrank? Der, külschrank? Foarte bine, și a fost reparat? Das kjulshang wird repariert. Nein. Asta anseamnă este nu. reparat. Nu Das kjulshang würde repariert. Exact. Verde. Nu verden. Das kjulshang würde repariert. Exact. Sau o altă formă a acelui așa lucru. Der kjulshang ist repariert worden. Ist repariert worden. Esta anseamnă că kjulshang o fost reparat. Exact. Este la fel cu wurde repariert. Wurde repariert oder ist Repariert Worden. Worden. Ok. Good. Weiter. Hier eine neue U-bahn station bauen. Și atunce ar fi, hier wird eine neue U-bahn station gebaut. Mm -hmm. Exact. Și aici trebuie construit o nouă stație de metro? Hier muss eine neue U-bahn station gebaut. Gebaut. Werden. Exact. Și aici a fost construită ia a uh, eine neue U-Bahn-Station gebaut. Exact. Oder East Gebaut Worden. Ist gebaut Worden. Asta e tot la trecut. Deși are East ăla acolo, ist gebaut Worden? Ist gebaut, da, în trecut. la trecut. Unde asta nu i-așa e folosit, că nu prea am sună prea familiar ist gebeaud warden. De mi gebaut oder East uh, Gebaut, ah, no, no. Gebaud Die Besuch im Museum nicht zu fotografieren bitten. Mm -hmm. uh, im Museum die Besucher no. Im Museum wird die Besucher nicht Sufotografie în lassen. Uh, yeah. Asta e greu. Da, trebuie să-l pui pe bitten. Că practic tu trebu trebuie să spui cum mai traduce? În muzeu. Așa? Bezucă. Vizitatorii. E? Vizitatorii nu au voie să fotografieze. Uh, nu sunt lăsați. Uh, nu? Nu, nu e bine. Că nu avem lassen pe acolo. Avem pe bitten. Nu. No. Bitten înseamnă a ruga. Sunt rugați exact, să nu fotografieze. Sunt fotografie. rugați să nu fotografieze. Deci cum spui, cum spui fotografii ăștia, um, vizitatorii sunt rugați? Ti bezuhă uh -huh. sunt gebeten. Nu, frigiderul e reparat. Vizitatorii sunt rugați. Ti bezuhă wird gebeten. Dar doar că vizitatorii sunt mai mulți. Ti bezuhă werden. Ha! <laughs> Exact. Deci vizitatorii sunt rugați. Și acum, în muzeu, muzeu nici să fotografie. În muzeu nici să Sunt rugați? Ce nu sunt rugați? Să nu fotografieze. Să nu fotografieze. De asta este, Wird, uh, werden gebeten. Ja? Yeah? Oder wurden gebeten. Au fost rugați. Vor... Înțeles. Funt. De... De auștelung am 16 mai erăfnen. Mhm. Mm Si atunce, am 16 mai, wird die ausstellung geöffnet. Geöffnet, gøffnet, gøffnet, gøffnet. avem verbet erøffnet. Si e atunce, er erøffnet. Erøffnet. Incå er o datå, de ausstellung? De ausstellung, am 16 mai, wird eröffnet Doar că verbet trebuie å være 2-lea. Die aufstelung, wirt am sexen mai erøfnen. Exact. Si cum traduci? Aufstelung e ca o expoziție, nu? Exact expoziție. Expoziția o să fie în data de 16 redeschisă. Nu. nu, deschisă. Deschisă, dar nu o să fie, ci este. Este. Wirt erøfnen, da? Wirt erøfnen, da. I-ti aduce aminte că diferența dintre erøfnen și erøfnen. Öffnen in der Magazinen, magazine, magazine la Öfneri poduri, la străzi. Sau... Când deschizi o, o ceva o expoziție, da? Iar öffnen o cutie o scrisoare, o ușă. Good waiter. Autos, one parker, one parker lobnis. Parker lobnis, de von der Polizei abschleppen. Mhm. <cute> um, să adunț o singură autos? Nu, căs mai multe. Die Autos? Exact. Wird ohne Parkenlaubnis von der Polizei abgeschleppt. Mm, aproximativ în cuanta, Autos? Die Autos wird nein, în primul rând mai multe. Die Autos werden? Da, dar werden uh, vine după parkerlaubnis. Pentru că autos one parker la omnis reprezintă o singură unitate. Eu am căzut, da, am zăpuneară verbul doilea. Ai, ai gândit corect, numai că gândește-te că ar fi mașinile verzi. Nu spui de, de grune verd în autos. De grune autos. De autos one parker la omnis. Pentru că one parker la omnis determină direct mașina. Da. Dacă da. le separi da. să pierde sensul, da, înțelegi? Deci de autos da. one parker la omnis... De autos parker la optnis, werden von der polizei abgeschleppt. Abgeschleppt, da? l cunoști. Abgeschleppt. Da, da. Ai văzut probabil anunțul prin oraș că cine Am parchează aici. Mi ei... Și mie, ah, schlept, da, ta. Abgeschleppt, ha? înseamnă a lua, a căra, a lua. da? da. da. Uh, nu trece pe acolo pe lângă voi Dunărea, nu? Pa da, ba da. Ah, da, trece. Atunci vedeți șlepurii. E, de aici vine, de la schleppen. Shlep. Da. Da, schleppen. Avghe schlept. Vurda avghe Și Da. De ce e der polițai? Der polițai? Poi polițai, ma gândesc, e masculin? Nu. Toate care støtene e i EI sunt feminine. Din e, polițai... E, Exact, din cauza de fond?. E, da, fon opone polițist. Fon. Da. Fond dem polițist? De către polițist Apo, Fonder Polițai De poliție în general Fonder Polițai Polițai da. Mețgărai Becărai Toate sunt di. Înțeles, da Mețgărai da, Știi că e ce oi? Mețgărai Net, Cum? Mețgărai uh, Știu, dar nu mai știu Becărai Becărai Brutăria ce face pâine da. E Exact Iar mețgărai E măcelăria Măcelăria, da Măcelăria, uh. mețgărai Și șlegărai bine de la slagăn și legerai bătaia de la slagăn da și legerai toate sunt AI, da? ei ha ei nu unzul bun die funktion des des in de gebrauchtsanweisung gebraucht anweisung erklären mhm mm okay și atunci die des fotoapparates diet Uhum. in der gebrauchtansweisung erklärt erklärt, foarte bine și cum ai traduce asta? funcțiunea aparatului de fotografiat uhum. este în cum zice la românește <laughs> se cheam manual de utilizare manualul de utilizare clarificat da, e explicată, da? Explicat. este explicată este explicată, de funcțion și de ce e des? Da. des um, mă gândesc că fotoaparate se la, e neutru Așa. și atunci pf, nu știu exact pentru că e cazul genitiv e, da. a cui funcție? a fotoaparatului, a aparat, fotoaparatului și întotdeauna la, e, la a, neutru și la masculin articolul este des și foarte important mai apare un S la urmă da. dacă spun difrau desmanes, soția bărbatului da spilzoic deschindes. Deschindes. Da. Nu spui deschind. Da. da. Noi, în general, ca să um, subliniem posesia, jucăria copilului, spunem da spilzoic fon demchind. Da. Dar la fel de corect este și uh, ca în românește a copilului. A cui? Deschindes. Genitiv des îi zice ăsta. Și aici este funcția fotoaparatului. de este des fotoaparat tes. Tes fotoaparat este, da. da? Wow. Dacă era aparatul funcției, ar fi fost fotoaparat der funcțion. Der funcționa, că era zici? feminin și genitivul la feminin este tot der, da? Da. De aici de ai des fotoaparates, des kin des, manes. Des da, autos, Asta cu genitivă avem foarte rar antrenat în da, mică, e, mai departe. În pentru că ți-am spus, întotdeauna al poți înlocui cu fon Și Ford știe că cere dativul și mai simplu. Da, mult mai simplu. Cred că te-am mai spus că part... vestea bună este că o să dispară genitivul din limba germană. Sper și eu. O... Vestea proastă că o să dispară în 200-300 de ani. Dar... Da, mă rog. Da. Bine. Fragan? Ce am vrut să zic? Nu, nu, la asta e un treb, când e acolo, când după a uit. Că... Da, da, da.